kullu man alayha fan kila kilioko joya ke kitatoweeka kita ayya atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoekanusha basinihi katika samawati walard yasaluhu man fi samawati walard kila يوم huwa fihi sha'an yeye vili katika mbingu na ardhi ila siku yeye yumo katika mambo sami ai la rabbikuma Basi katika neema za mola wenu mlezi mnayoikanusha lakum tutakuhisabuni hii makundi mawili. Nabi ahihi ala ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ya mashara aljin wal insi istata'tum an tafudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfuduna makundi ya majini na watu mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi basi penyeni hamtapenya ila kwa kupewa madaraka sabi ayi rabbikuma tukathiban. basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi Nayoikanusha mtapelekewa mwako wa moto na shaba wala hamtashinda bas iniipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha shaqqat as-samaa' wardatan mbingu kama mafuta Fabi ayy ala bikuma tukathiban. basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha qayawma idhilla yusalu an dhanbihi insu wala jinn siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini Kabi ayi ala nabikumatukadhiban basiniipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha ya'rafu almujrimuna bisiimahum watajulikana wakosefu kwa alama zao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 Na an watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka tabi ay alla katika neema za mola wenu mlezi mnayoikanusha allahu, akbar, allahu akbar. La ilaha, ilaha. kila kiliyoko juu ya ardhi kitaondoka na atabakia Mwenyezi Mungu tu mwenye utukufu na kunemesha basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa wote waliomw mbinguni na waliomo katika ardhi haja zao Mwenyezi Mungu kila wakati yeye yumo katika jambo Hutokuza na huangusha, huto wana hunyima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi nayo ikataa? Tutakushughulikieni, boku kusudia kukuisanieni enyi majini na watu siku ya kiyama. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi nayo ikataa? Enyi makundi ya majini na watu, ikiwa mnaweza kutoka pembezoni mwa mbingu na ardhi boku kukimbia, basi haya tokeni lakini hamwezi kutoka ila kwa nguvu na kahari, na hayo hamna uwezo nayo mpaka sasa imethibitika kuwa inahitaji juhudi kubwa mno na nguvu hata kuweza kutokana na mvuto wa ardhi kwa kwenda huko nje ya anga na mvuto na upatikana baadhi ya kulika likagwanga ni kwa muda mchache sana kulinganisha na ukubwa wa ulimwengu ndio imetumiiwa juhudi kubwa ya wataalamu wa sayansi katika sehemu mbalimbali za uhandisi na hisabu na ufundi na elimu za geology mbali na chungu ya mali iliyotumiiwa ya na bado yangali yanatumiwa kwa jambo hilo na hayo yanaonyesha kwa dalili ya kukuta kuwa kuweza kuingilia maridhao katika mbingu na ardhi ambayo inafika mamilioni ya miaka ya mwangaza ni muhali kwa watu na majini basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Mta mimi niwa ndimi za moto na shaba iliyoyushwa, basi hamtaweza kujilinda na adhabu hiyo. Shaba inakubaliwa kuwa ni katika madeni za mwanzo kujulikana na binadamu tangu za za zamani. Na inasifika kuwa daraja yake ya kuyayuka iko juu sana, kiasi ya daraja 183 za centigrade. Basi kimiminwa madeni hiyo iliyoyuka juu ya mwili wa mtu ndiyo inafananishwa na adhabu iliyo na uchungu mkali. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Siku itapopasuka mbingu ikawa nyekundo iliyotibuka kama mafutane ungua. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Basi siku itapopasuka mbingu siku hiyo haulizwe mtu anatjini dhambi zake basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa wakosefu miongoni mwa watu na majini watajulikana kwa alama za kutambulisha basi watakamatwa washikwe kwa za utosi na kwa miguu watumbukizwe katika jahanamu basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa watambi wako kuwashitua hii ndio jehanamu waliokuwa wakikaribishwa kokosefu miongoni mwenu watakuwa wakizunguka baina ya moto na maji ya ukomo wa kuchemka basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ninayoikataa